Герцог посміхнувся, дивлячись поверх лісу з вікна «Це спрацювало», – сказав він Люди почали нарікати на відьом «Як ти цього добився, блазню?» «Жартами, дядечко, і плітками Усі ж і так наполовину готові були усе це повірити» Всі поважають відьом, але правда і в тому, що ніхто їх особливо не любить. «У п'ятницю по обіді, думав тим часом блазень, – «треба буде принести якихось квітів і вдягти найкращий костюм, той, що зі срібними дзвіночками. Ох, лишенько!» «На справи йдуть чудово. Якщо все вдасться, блазню, я дам тобі шляхетство». Тут напрошувався жарт номер 302, і блазень не міг його не використати. — Звеселімося, дядечко, — стомлено сказав він, ігноруючи гримасу страждання, що з'явилася на обличчі герцога. — Адже якщо я стану шляхти, мені доведеться здобувати багатство на великому шляху? І хоча воля ваша серед шляхти вистачає, блазнів я... «Добре, добре!» – урвав лорд Шельметь. Останнім часом, утім, він і справді почувався добре. Вчора його кашу не пересолили, а в замку нарешті відчувалася належна порожнеча, в тому розумінні, що більше не чулося примарних голосів. Він сів на трон. Сидіти на троні вперше було цілком зручно. Герцогиня сперша підборіддя на руку сиділа поруч і уважно спостерігала за блазнем. Це того не покоїло. Блазень схильний був вважати, що мати справу з герцогом не так і складно. Головне бути насторожі, доки черговий зигзаг божевілля не вигнеться в життєрадісний бік. Але герцогиня не на жарт його лякала. «Схоже...» Слова дійсно потужна річ, сказала вона. Істинно так, пані. Мабуть, ти довго навчався цього мистецтва. Блазень кивнув. Саме сила слова допомогла йому вижити в пеклі гільдії. Чарівники та відьми сприймали слова як інструменти для досягнення певних цілей, але Блазень підозрював, що слова живуть своїм власним життям. «Слова здатні змінювати світ», – сказав він. Очі герцогині звузилися. «Ти вже казав, та я лишаюся при своїй думці. Світ змінюють сильні люди», – сказала вона. «Сильні люди і їхні справи. Слова – це тільки крем на тортику. Те, що ти надаєш такого значення словам, природно. Ти слабкий і не маєш нічого, крім слів. «Ваша високість помиляється!» Герцогиня дратівливо пристукнула по обильцю трону тлустою рукою. «Що проголошувати такі судження?» – промовила вона. «Подрібно мати силу їх довести!» «Пані, його високість бажає зрубати ліс. Це правда?» «Ці дерева перемивають мені кістки!» громим лорд чельметь. «Я чую, як вони шепочуться, коли я виїжджаю прогулятися вверхи. Вони зводять на мене наклеп». Герцогиня обмінялася поглядами з блазнем. «Але...» – продовжував герцог. «Моя ідея зіткнулася з безтямним опором». «Тобто...» «Народ проти». «Яке це має значення?» вибухнула герцогиня. «Тут правимо ми! Народ робитиме, що скажуть, або ми його стратимо!» Блазень присів, потім підстрибнув, а потім замахав руками. «Радосте моя, так, ми залишимося без підданих!» промурмотів герцог. «У цьому немає потреби, зовсім немає!» заскімлив блазень. «Вам не треба нікого страчувати!» «Вам треба просто... просто...» – він кілька митий мовчки врушив губами – «запровадити довготермінову і амбіційну програму розвитку агропромислового комплексу, створення нових робочих місць у деревообробному секторі, освоєння нових господарських угід та полегшення криміногенної ситуації». Герцог спантеличився. І як мені все це зробити? розгублено спитав він. Зрубати ліс? Але ж ти щойно сказав помовчно шельметю, втрутилася герцогиня. Вона обдарувала блазня ще одним довгим, замисленим поглядом. Десь так само, нарешті вимовила вона, як знести будинки недостойних мешканців. «Впорядкування території житлових масивів», – підказав Блазень. «Непогано було б їх спалити. Дотримання норм із захисту довкілля. А з ще засипати сіллю». «О, це було б впорядкування з дотриманням усіх норм захисту довкілля. Можливо, годилося б висадити там кілька дерев». «Ніяких дерев!» – закричав герцог. – Та не переймайтеся, вони там все одно не переживуться. Суть у тому, щоб їх висадити. – Але я хочу також підняти податки, – сказала герцогиня. – Я вас прошу, шановна. – Я тобі не шановна. – Не шановна? – перепитав блазень. – Ні. – Що ж, Василь… Скажімо, вам необхідно залучити кошти на фінансування вашої амбітної програми розвідку. Тобто, знову розгубившись, спитав герцог. Він каже, що для вирубування лісу потрібні гроші, пояснила герцогиня і усміхнулася блазневі. Він зауважив, що вона вперше дивиться на нього не як на маленького бридкого таргана. Тобто в її обличчі зберігався такий вираз, ніби вона дивиться на таргана. Але зараз цей вираз говорив, який у мене розумний тарганчик, він навчився нових фокусів. – Заманливо, – промовила герцогиня. – А от чи можуть твої слова змінити минуле? Блазень подумав. – Гадаю, це і зовсім не важко, – сказав він. Адже минуле – це те, що пам'ятають люди. А пам'ять – це просто слова. Кому відомо, як поводився король, який жив тисячу років тому? Є лише легенди та перекази і п'єси, звісно, річ. «О, знаю!» – втрутився шельметь. «Це коли кубка диваків у колготках галасує на дерев'яному помості. Людям подобалося». «Ти маєш на увазі, що історія – це те, що розповідають людям», – уточнила герцогиня. Блазень роззернувся по тронному залу і вказав на портрет короля Грюнбурі Доброго 906-967-го. Чи існував він насправді? Хто може тепер це підтвердити? В чому саме він був добрий? Але він увійшов в історію як Грюнбері добрий, і так буде до кінця світу. Герцог нахилився строну. Його очі блищали. Я теж хочу увійти в історію до кінця світу, заявив він. Я хочу, щоб сучасники мене любили, а нащадки, щоб згадували не злим тихим словом. Але припустімо, сказала герцогиня що деякі перекази можуть бути суперечливими. В історії часом трапляється твердження недостовірного характеру. «Ти ж знаєш, що я цього не робив», – швидко сказав герцог. «Він послизнувся і впав. Ось як усе було. Послизнувся і впав. Мене там навіть не було. Він накинувся на мене. Це був самозахист». Його голос перетворився на нерозбірливе бурмотіння. «Я вже нічого про це не пам'ятаю!» Герцог потер свою правицю, хоча з огляду на вище сказане, будь-які підозри щодо її ролі в загибелі короля Веренца мали б вважатися необґрунтованими. «Заспокойся, чоловіче!» – просичала герцогиня. «Я знаю, що ти цього не робив. Мене ж, як пам'ятаєш, теж там не було. І це саме я не дала тобі кинжал!» Герцог знову здригнувся. «Отже, блазню!» – сказала леді Шельметь. «Я говорила про те, що можуть існувати історичні записи, які потребують уточнення». Наприклад, уточнення, що вас там не було? Життєрадісно уточнив Блазень. Слова і справді мають силу. Наприклад, силу злітати з вуст ще до того, як промовець встигне їх зупинити. Якщо уявити слова гарненькими маленькими ягнятами, то погляд герцогині був готовим до бою вогнеметом, і ці ягнята весело чим чекували просто під приціл. «Де не було?» – спитала герцогиня. Ніде, поспішно сказав блазень. «Дурню! Люди завжди десь є!» «Тобто десь ви були, але тільки не на сходах!» – виправився блазень. «Яких сходах?» «Будь-яких!» – Будь яких. видушив блазень, вкриваючись потом. «Я однозначно пам'ятаю, що не бачив вас!» Деякий час герцогиня мовчки роздивлялася його. От ти добре, що пам'ятаєш!» Сказала вона і з добре чутним скриготінням потерла підборіддя. «Ти кажеш, що реальність – це лише жалюгідні слова!» Продовжила герцогиня. «Тобто слова і є реальність!» «А як зробити слова історією?» «Та п'єса, яку я бачив», – промовив шельметь, наче під гіпнозом. «Це була дуже гарна п'єса. Суцільні вбивства, але ніхто насправді не помер. І такі гарні монологи». Збоку герцогині знову почулося скриготіння. «Чуєш блазню?» Почала вона. «Пані, ти можеш написати п'єсу? П'єсу, що облетить увесь світ. П'єсу, яку пам'ятатимуть навіть тоді, коли чутки давно вже будуть забуті». Н «Ні, пані, тут потрібен особливий дар». «А можеш знайти когось таким даром?» «Такі люди є, пані». «Знайди когось такого». – промимрив герцог. – Знайди найкращого, найкращого. Хай переможе правда. Знайди. Буря отримала перепочинок. Вона його не прагнула, але вибору не було. Два тижні без перерви вона підміняла знаменитий антициклон над Округлим морем. Щоранку підіймалася підтримувати холодний атмосферний фронт, в ряди годи отримуючи шанс висмігнути яке-небудь дерево чи підхопити який-небудь фермерський будиночок та закинути його в яке-небудь смарагдове місто. Та революції в погоді так і не відбулося. Буря втішала себе тим, що через подібний період у кар'єрі проходили навіть такі видатні буревії минулого, як великий шторм 1789 року, чи ураган Зельда і її неймовірний жаб'ячий дощ. Такою вже була священна традиція клімату. До того ж буря непогано розім'ялася на рівнинах, коли їй підвернулася нагода засипати снігом та скувати небаченим морозом чималу територію. Тепер, щоправда, їй доводилося хіба що стоїчно переносити повернення в гірську місцевість, де вона могла хіба що тривожити зарості вереску. Якби погодні явища були людьми, ця буря в міжсезоння сиділа б у якій-небудь гамбургерній юдолі в картонному капелюсі на голові. Наразі вона спостерігала за трьома постатями, що повільно брели з різних сторін через торф'яну пустку, явно прямуючи до прогалини, де стояла самотня кам'яна брила, чи зазвичай стояла, бо саме наразі видно, її не було. Впізнавши своїх давніх знайомих і прихильниць, буря привітала їх непритаманним цій порі року розкатом грому. Втім, він лишився без уваги. Бісова каменюка знову кудись поділася, сказала бабуня дощевіск, утім, Каменюк тут досить і без неї. Її обличчя мало такий вигляд, ніби його намалював на крейдяному папері дуже нервовий художник. Воно мало вигляд, ніби вона щось задумала, причому щось зловісне. Розведи багаття, маград, за звичкою сказала вона. Гадаю, нам усім і справді не завадить погорнятку чаю, промовила тітуня ок, вимовляючи слова ніби під час заклинання, і сягнула рукою під шаль. Ось і з цим, додала вона, видобуваючи звідти пляшечку яблунівки. Алкоголь обманює розум і роз'їдає душу, добросовісно відреагувала маград. В житті ні краплі в рот не брала. Сказала бабуня дощевіск. «Гіто, нам треба лишатися при тверезому розумі». «По крапельці в чай не рахується», – сказала тітуня. «Це тільки на користь. Хіба не відчуваєте, який тут пронизливий вітер?» «Ну що ж», – сказала бабуня. «Але саме по крапельці». Чай пили в цілковитій тиші. Нарешті бабуня сказала. «Слухай, Маград, ти знаєшся на шабашах. Якби ми хотіли організувати все як слід, з чого треба було б починати?» Маград завагалася. Згадувати про танці голяка вона була ще не готова. «Є така пісня, – промовила вона, – для восхваління повного місяця. Але зараз він не повний, – вказала бабуня. Він майже круглий, чи як воно там називається? «Опуклий у фазі зростання», – послужливо підказала тітуня. «Гадаю, йдеться про місяць у принципі», – припустила маград, «А тоді ми повинні розширити свою свідомість. Хоча, боюся, для цього вже потрібно, щоб була справжня повня. З небесними тілами варто дотримуватися точності». Бабуня обдарувала її довгим допитливим поглядом. «То це і є та твоя сучасна магія?» – спитала вона. «Тільки частина, бабуню, там ще багато всього». Бабуня дощевіск зітхнула. «Ну, напевно, кожному своє. Хоча нехай мені грець, якщо я коли-небудь стану питати поради у якої-небудь кулі з кришталю. Та ну його все в пень, сказала титуня. Давайте вже когось зурочимо. Блазень обережно пробирався нічними коридорами. Втім, ніякої особливої небезпеки попереду бути немало. Маград намалювала йому приблизну мапу розташування грібо, а він не забув прихопити в замковому арсеналі щось на кшталт кольчужного фартуха і пару таких же рукавиць. Він дістався потрібної комірчини, акуратно підняв клямку, прочинив двері і одразу ж відскочив до стіни. Непроникна темрява комірчини змішалася з помітно-світлішою темрявою коридору, і в коридорі дещо потемнішало. Нічого іншого, однак, не сталося. Кількість смертоносних клубків хутра, що кинулися на нього, розбризкуючи слину та лють, дорівнювала нулю. Блазень полегшено видихнув і ковзнув у середину. На голову йому звалився Грібо. Для Грібо це був не найкращий день. Приміщення, в якому він опинився, аж ніяк не надавало умов, необхідних для тієї повноти життя, до якої він звик. Єдиною цікавою подією було відкриття незадовго до обіднього часу колонії мишей, які поколіннями прогризали свій шлях до свободи через безцінне зібрання гобеленів з історії Ланкру. І саме дісталися до правління короля Муруна 709 745 який свого часу зустрів мученицьку смерть, що ось тепер не оминула і мишей. Примітка В смерті короля відіграли роль розпечена кочерга в туалеті, 10 фунтів живих вугрів, трьохмильна мандрівка під кригою, діжка вина, пара цибулин тюльпана, отруєні вушні краплі, устриця та здоровило здобнею. Король Мурун погано знаходив спільну мову з оточенням. Після цього Грібо погострив пазурі бюст єдиного в історії ланкру монарха-вампіра – королеве прокольної Гримнір. 1514-1553, 1553-1557, 1557-1562, 1562-й, 1567-й і нарешті 1568-й, 1573-й. І справив потреби на портрет невідомого правителя, від чого з портрета негайно почала облазити фарба. Далі ж Грібо знудився, а відтак розсердився. Він увіп'явся пазурами туди, де мали бути блазневі вуха. Але результатом стало лише металеве шкрябання. «А хто це в нас хороший котик?» – прожибунів блазень. киць, киць!», киць Грібо це заінтригувало. Єдиною особою, що досі зверталася до нього подібним чином, була тітуня Ок. Усі інші зазвичай вживали щонебудь на кшталт «А щоб тобі пішов геть на потворо?» Зацікавлений кіт дуже обережно звісив голову вниз. У поле зору Блазня повільно вповзла зловісно допитлива перевернута котяча морда. – Котик хоче домці? – з надією спитав Блазень. – Дивися, дверцята вже відчинені. Грібо міцніше вчепився пазурами. Нарешті він знайшов тут друга. Блазень дуже акуратно знезав плечима, розвернувся і рушив коридором назад. Він пройшов через зал, перетнув двір, обігнув караулку і вийшов за браму, обережно кивнувши вартовим. Тут щойно пройшов чоловік з котом на голові. Промовив один із них по парі хвилин роздумів. «Ти його впізнав?» моєму це був наш Блазень». Запала сповнена роботи думки, пауза. Другий вартовий зручніше перехопив держало алебарди. «Гнила у нас робота», – сказав він, – «але ж мусить її хтось робити». «Не будемо ми нікого зурочувати», – твердо заявила бабуня. «Тим більше це не працює, якщо людина не знає, що її зурочили». Ой, та достатньо послати цій людині внизану шпильками ляльку. Ні, Гіто. А для цього достатньо мати трохи обрізків нігтів цієї людини. З ентузіазмом вела своєї тітуня. Ні. Чи ж муток волосся, чи хоч щось, а голки в мене з собою. Ні. Зурочення є моральним чинком і негативно впливає на карму, додала Маград. А я все одно його зурочу, вперто сказала тітуня. Хай навіть пошепки. Я в тому його підземеллі ледь дуба не врізала, а йому хоч би що? Ми не збираємося його зурочувати, сказала бабуня. Ми збираємося його змістити. Де там наш старий король? «Я лишила каменюку на кухонному столі», – сказала тітуня. «Всі нерви собі вже вимотала». «Дивно», – сказала Маград. «Він поводився так чемно, принаймні для привида». «Та він-то нічого, а от усі решта», – сказала тітуня. «Решта?» «Він мені каже, о, молю тебе». «Винеси з палацу якого-небудь каменя, аби я міг у ньому оселитися, пояснила тітуня ОК. «Тут песець як нудно, вибачте, шановна пані, мою хапонську». «Звичайно, я йому допомогла. Але ж куди там? До каменя напхалася ще ціла купа привидів. Канікули вирішили собі влаштувати». Ні, я нічого не маю проти привидів, принаймні королівської крові, але не в моєму помешканні. А тепер у мене на попральні з диким гвалтом гасає якась ненормальна на колісниці. В коморі засіли двоє маленьких близнят. По кімнатах стерчать якісь безголові дядьки. Хтось без угову верещить під кухонною раковиною. «Іще якийсь неприкаяний волохатий по всій хаті вештається. Куди це годиться?» «Нема його і добре», – сказала бабуня. «Сторонні люди нам тут не потрібні». «Він не людина, а привид», – нагадала маград. «Не будемо занурюватись в деталі», – холодно відповіла бабуня. «В кожному випадку повернути його на трон не вдасться» продовжувала Маграт. «Привиди не можуть царювати. На нього ж навіть корону не вдягнеш. Вона просто провалиться». «Ми зведемо на трон його сина», сказала бабуня. «Все буде за правилами спадкоємництва». «Знов за рибу гроші», роздратовано сказала тітуня. «Можливо, воно все і вийшло б років за п'ятнадцять, але сьогодні». Урвала її бабуня. Дитя на трон, та воно й п'яти хвилин не протягне. Не дитя, спокійно сказала бабуня, дорослого. Пам'ятаєш, Еліс Демереч? Запала тиша. По хвилі тітуня ок повільно сіла на одну з навколишніх брил. Прокляття. прошепотіла вона. «Ти справді збираєшся...» «Я збираюся спробувати». «Прокляття!» – повторила тітуня ще тихіше. «Ти наперед усе обдумала, геш?» «Так». «Але послухаєсне, чорна Еліс була кращою з кращих, тобто тобі, звісно, нема рівних в головології, плануванні і в усьому такому, але ж чорна Еліс, вона ж просто не задавалася питанням, що можливо, а що ні». «То ти думаєш, що це для мене неможливо?» «Я перепрошую», – сказала Маград. «Ні, ні, звичайно, ні», – поквапилася запевнити тітуня, ігноруючи юну колегу. «От і добре. Тільки, ну, вона ж була дуельєю відьом, як ото король говорив». «Дуен'єю», – виправила бабуня, яка сьогодні знайшла такий час подивитися в словнику. «Я перепрошую», – гучніше повторила Маград. «Хто така чорна Еліс? Тільки...» – швидко додала вона. «Давайте без оцих ваших багатозначних переглядань і перешіптувань мене за спиною. На цьому шаваші присутні три відьми. Пам'ятаєте?» «Вона жила, коли тебе ще не було», – сказала тітуня Ок. «Власне, тоді й мене ще не було. Вона мешкала в Скунді. Дуже сильна відьма». «Якщо довіряти чуткам», – докинула бабуня. «Одного разу вона перетворила гарбуз на королівську карету», – сказала тітуня. «Показуха», – заявила бабуня. «Кому треба, щоб на балу від тебе відгонило гарбузовою кашею? А згадати ту справу з кришталевим капцем? Не найнебезпечніша для здоров'я то була витівка». «А її найбільшим діянням...» – продовжила Титуня не звертаючи увагу на бабунині коментарі. «Було наслання сторічного сну на цілий замок, і сонце мав тривати, поки...» Вона завагалася. «А я вже підзабула. Щось там, чи то про трояндові кущі, чи то про кросна... Здається, якась...» Принцеса мала вколотися. А ні, то був принц. Точно, принц. Принц мав вколотися? З сумнівом уточнила Маграт. Та ні, він мав її поцілувати. Чорна Еліс була така. Її чари ніколи не обходилися без дози романтики. Найбільше любила зводити дівчат із жабами-самцями. «А чому її називають Чорна Еліс?» «Через нігті», – сказала бабуня. «І через зуби», – додала тітуня Ок. «Вона страшенною ласункою була. Навіть жила у справжньому пряничному будиночку. Врешті-решт двійко дітей запхнули її у її власну піч. Жахливо!» «То ви збираєтесь наслати сон на замок?» – спитала Маград. «Ніякого сну вона ні на які замки не насилала», – відрубала бабуня. «Бабські теревені», – додала вона, швидко зиркнувши на тітуню. Чорна Еліс просто трохи розворушила час. «Це не так складно, як здається. Власне, всі ми постійно це робимо. Час, він як гумка. Його можна розтягувати, як тобі зручно». Та ж ні, зібралася сказати маград, час є час, і кожна секунда триває саме секунду. Для цього часу існує, це його робота. І тут вона згадала, що іноді цілі тижні пролітають як один день, тоді як деякі вечори тяглися ціловічність. Хвилини можуть видаватися годинами, а деякі години видаються такими короткими, що... «Сумніваєшся, чи були вони взагалі?» «Але ж це лише питання нашого сприйняття», – сказала вона. «Хіба не так?» «Так», – підтвердила бабуня. «Звичайно, так, як і все на світі. І що з того?» «Тільки не перестарайся, бо перестаріє», – застерегла тітуня. «Думаю, 15 років цілком підходяще кругле число», – сказала бабуня. «В результаті йому буде 18. Нам треба просто почаклувати, а потім знайти його і доставити сюди, щоб він захистив свої права. І всім буде щастя!» Маград промовчала. Їй спало на думку, що про захист прав легко говорити. Але спробуйно захисти їх, коли доходить до справи. Тітуня Ок тим часом влаштувалася зручніше і щедро долила собі в чай яблунівки. Що ж, усе на краще, сказала вона, хоч півтора десятиліття поживемо спокійно. До речі, якщо не помиляюся, після накладення закляття тобі потрібно буде встигнути до перших півнів облетіти навколо замку. Я задумала інше, сказала бабуня. Чекати не годиться, бо ж весь цей час царюватиме шельметь. Королівство потерпатиме й далі. Тож я планувала посунути в часі всю країну. Вона життєрадісно всміхнулася приятелькам. «Весь ланкр?» – перепитала тітуня. «Так». «На п'ятнадцять років у майбутнє?» «Так». Тітуня зиркнула на бабунину мітлу. Це був надійно змонтований пристрій, призначений витримати тривалу експлуатацію, хіба що з перебоями при злеті. Але всьому є свої межі. «Нічого не вийде», – заявила тітуня. «З цілою країною не впоратися. Це ж треба летіти аж до пудролеза, а потім назад до глибнобійного перешийка. Тобі не вистачить запасу чарів». «Я про це подумала», – відповіла бабуня. Вона всміхнулася знову. «Це було моторошно». Потім пояснила свій план. Він був ще моторошніший. А ще за хвилину торф'янник спустів. Відьми розійшлися втілювати кожна свою частину оголошеного бабунею плану. Деякий час панувала тиша, зрідка порушувана писком кажанів та шурхотінням вітру у заростях вересу. Нарешті з залитою чорною водою діри в торфі – Почулося булькання. Назовні надзвичайно обережно вистромився увінчаний пасмами болотяного моху моноліт і з глибокою недовірою роззирнувся навколо. Гріба був у захваті. Спершу він подумав, що новий друг несе його до помешкання маград, але той чому зійшов зі стежки і заглибився у сутінковий ліс. Сталося це в місті, яке Грібо завжди вважав одним із найцікавіших у лісі. Це була малодоступна гущавина, сповнена непомітних ярів та маленьких, але глибоких болітиць, навіть за найкращої погоди оповитих туманом. Грібо регулярно зазирав сюди в надії, що десь тут заліг на денний відпочинок який-небудь самотній вовк. А я-то думав, коти самі вміють знаходити дорогу додому, процідив Блазень. Він упівголоса вилаявся. Житло Тітуні Ок було розташоване лише за кілька вулиць, практично в тіні замку, і доправити туди кляту тварюку було б нескладно. Але йому раптом забажалося показати кота маград, йому здалося, що це справило б на неї неабияке враження. Адже відьми полюбляють котів, їй довелося б запросити його зайти на хвилинку, на чашку чаю або що. Блазнева нога втрапила в чергову залиту водою яму. Підступнеї щось заворушилося, і він, зойкнувши, відскочив просто на якийсь роздутий гриб. – Слухай, коте, – сказав він, – тобі потрібно злізти, добре? А тоді ти підеш додому, а я піду слідом, коли ж добре бачать у темряві і добре знаходять дорогу додому, з надією додав він. Він підняв правицю до голови, грібо, на знак товариського попередження, запустив пазурів його руку і з подивом відчув в ними щось схоже на кольчугу. Хороший котик, повідомив блазень і опустив того на землю. Ну ж, бо шукай дорогу додому, доходж якогось дому. Усмішка Грібо почала зникати, аж доки не лишився тільки кіт. Загальна картина, втім, мала не менш моторошний вигляд, ніж якби все було навпаки. Він потягнувся і позіхнув, аби приховати збентеження. Мало користі буде для вашої репутації, якщо вас назвуть хорошим котиком. «На ваших же мисливських угіддях!» Грібо пірнув у підлісок. Блазень втупився в сутінки. Він раптом зрозумів, що завжди любив ліс, але любив його з безпечної дистанції. Добре було усвідомлювати, що ліс існує. Але усвідомлення лісу, як виявилося, відрізнялося від реального лісу, особливо якщо заблукаєш у цьому останньому. В уявному лісі було куди більше мальовничих величних дубів і куди менше колючої ожини. Уявний ліс також зазвичай поставав у денному освітленні, а дерева в ньому не мали загрозливого виразу та виставлених на вашому шляху гілок. Ті дерева були гордими гігантами, тутешні ж здебільшого мали вигляд лихих рослинних карликів їм призначенням було служити розплідниками поганок та плюща. Блазень непевно пригадав, що напрямок до осердя світу можна визначити за кількістю моху по різні сторони деревних стовбурів, але побіжне обстеження найближчих дерев засвідчило, що всупереч будь-яким географічним теоріям осердя розташоване скрізь. Грібо і сліду ніде не було. Блазень зітхнув, вивільнився з кольчужних шатів і під тихе брязкання дзвіночків на одязі рушив у темряву в пошуках хоч якогось узвища. Там, де він перебував зараз, земля чомусь почала ледве помітно здригатися, і він сумнівався, що для землі це нормально.